Szó, ennél eme szent pulpitusnál legutóbb, mi volt a téma? Egy valaki biztos emlékszik, de valamit bütyköl, ő tanított. <gül> Na mi volt? Gyerekek, hol járunk? Hol járunk az igében? Köszönöm szépen. Emlékeztek, hogy miből indult ki ez az egész? Hogy mit kérdeztek a tanítványok? Igen, igen, igen. Mert ők milyenek akartak lenni? Nagyok vagy kicsik? Menők akartak lenni, nem? Mint minden ember automatikusan a test szerint. Nagyok akartak lenni, nagy hatalommal, nagy elismeréssel. Aztán Jézus felvilágosította őket, hogy ez egy kicsit fordítva működik ez a dolog. Abban az órában mentek hozzá a tanítványok. Mentek a tanítványok Jézushoz, és azt mondták, ki a, ki a nagyobb a mennyek országában. És akkor előállított egy kisgyer, kisgyermeket, ugye, odahívta, és azt mondta, hogy íme akinek ilyen szíve van. Milyen szíve van egy gyereknek? Tiszta? Uh -huh. hogyan, hogyan fogadja a dolgokat a szülőktől? Hogy? Igen, igen. És van benne egy, amit láttunk itt többször szóban is, hogy, hogy egy alázat. Isten felé, és azt is látjuk az igében, hogy a, aki a legnagyobb akar lenni, az szolgáljon mindenkinek. Ez, ez másként van Isten országában. Ma a 15-ös verstől fogunk menni. 15. Ja, Máté 18. Szent Biblia. Új szövetség. Máté evangéliuma. 18-as fejezet. nek a 15. versétől a 35-ig. Elég szép hosszú szakaszt hagytatok nekem, hogy rövid, rövid időbe foglaljam össze. Ugyanis megfelezzük a fejezeteket mostanában. De hát, ahol kijön, úgy kijön. hogy ma... 15-től 35-ig megkísérlünk végigmenni, de azt hiszem, nem kell mondanom, hogy nem fogjuk kivesézni betük a minden, minden verset, de azért igyekszünk megrágni mindent, ami ott van, és fontos. Atyánk, köszönjük neked az igét, kérjük, hogy áld meg, nyisd meg valami módon, és szólj hozzánk. Érints meg minket, és serkenys minket engedelmességre. Ámen. Egy nagyon jó végszó volt a múltkori tanításban, itt az ige a versek sorában, a 14-es vers, igaz Béci? Ez volt a vége. Azt mondja, eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül. Látjuk ezt máshol is az igében, azt mondja, hogy senki nem akarja... Nem akarja, hogy bárki is elveszen, hanem hogy mindenki megtérjen és eljusson az igazság megismerésére. Ez Istennek a szíve az emberek felé. És aztán folytatódik a 15. verstől, és az első szakasz, amit veszünk, az a 15-től 20-ig egy egybefüggő gondolatmenet. <kül> ha pedig a te atyád fia védkezik ellened, Menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, véd, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz. És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. Hát ez egy nagyon fontos útmutató, ami ebben az időben, amikor Jézus mondta a tanítványainak, még előre tekint a jövőbe. Mert például a gyülekezet szó, amit itt mond, az eklésia, a kihívottak, az tulajdonképpen először szerepel itt, az egyik első említése az Új Szövetségben, mert ez a gyülekezet, amit ma gyülekezetnek ismerünk, Jézus vére által megváltott embereknek a közössége, az akkor igazából nem létezett. Voltak tanítványok, akik Jézust követték, de még a gyülekezet ilyen formában nem volt. És előre érdekes módon leírja nekünk Máté, hogy hogyan kell a gyülekezetben, és a nekünk hívőknek bánni azra a dologgal, amikor bűnt követünk el egymás ellen, vagy pedig valamilyen módon megbántjuk egymást, ami nyilvánvalóan nem ritka esemény. Ha atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem közt. Mi a az emberi tendencia, mi a természetes viselkedésmód, hogyha valaki védkezik ellenünk. Esetleg beszélünk vele, vagy a fejéhez vágjuk, vagy valami kétértelmű megjegyzést mondunk, vagy esetleg elviccelve odaszúrunk valami fricskát, vagy sokszor azt tapasztaljuk, sőt, néha csináljuk is, hogy máshoz megyünk. És azt mondjuk, hogy jaj, te tudod, hogy mit csinálta? Mit mondott nekem? Képzeld, hogy mit mondott. És Elindulunk egy olyan irányba, ami nagyon káros, mert ez aztán visszagyűrűzik, oda gyűrűzik, és káros gyakorlat alakul ki belőle a plegykák, meg a rossz, rossz indulatú beszédeken keresztül. És Jézus pedig azt mondja, hogy egyenesen ahhoz kell menni. Egyenesen ahhoz az emberhez, és négy szem közt menni nem máshoz, először ahhoz, ahhoz a valakihez, aki bántott téged. A másik érdekesség ebben a dologban, ami meghökkentő, hogyha belegondolunk, hogy ha megbántottak téged, hogy Jézus mondja neked, hogy te menj ahhoz. Mi az, hogy én menjek hozzá? Ő csinált hülyeséget, ő mondott olyat, hogy nem is tudom, hogy honnan vette, és teljesen jogtalan. Miért én menjek? Majd, hogyha hozzám jön, talán megbocsájtok neki. Gondolkodunk így, nem? És ez a, ez a mi gondolkodásunk. De érdekes, hogy Jézusnak nem ez a gondolkodása, mert ő pont arról beszélt a múltkor, hogyha egy pásztornak száz juha van, abból egy elmegy, elbarangol, eltéved, követ el, akkor a pásztor nem megvárja, hogy ha talán visszajön, talán visszaveszem, hanem utána megy. És Jézusban van egy ilyen kezd, kezdeményező szeretet. Egyébként ez az egyetlen oka annak, hogy mi itt ülünk ma, itt vagyunk együtt. Az ő kezdeményező szeretete. Mert a Biblia azt mondja, hogy senki nem kereste, senki sincs, aki igaz, senki nincs, aki keresi Istent. Ő keresett meg bennünket. És azt mondja, hogy mi is így járjunk el. Tehát ha valaki megbánt minket, mi menjünk hozzá. Persze, hogy van útmutatás arra is a Bibliában, és teljesen logikus, és, és helyes, hogyha én tudom, hogy valakit megbántottam, menjek hozzá, és kérek bocsánatot. Természetes. De mivel annyira vakok vagyunk, annyira képtelenek vagyunk helyesen és tisztán látni sokszor, amikor megbántunk valakit, sokszor nem is tudunk róla. És Emiatt is jó, hogyha akit megbántanak, megy egyenesen egyből ahhoz, aki megbántotta. Dorgád meg négy szem közt, ha megnyerted a te atyád, ha hallgat rád, megnyerted a te atyát, fiát. Volt egy élményem a, a munkahelyen egy néhány héttel ezelőtt, egy kedves kollégám, akivel egyébként nagyon jóban vagyunk, több, több dologban is egyetértünk, sőt azt gondolom, hogy hisz is, bár talán nem olyan elkötelezett, mint, mint lehetne, de fölhívott egyszer telefonon, hogy ezt meg azt, hogy gondoltátok, mert nincs is meg hozzá és egyébként is, és igazság volt benne, amit mondott, egy egy munkadarabot nem lehetett pontosan lejártani, mert nem volt meg hozzá megfelelő rajz. Ez nem ö, az én hibám volt, de én is felelek érte, ezért a területért. És ö, a hang nem viszont ahogyan beszélt velem, ez nagyon nem tetszett nekem. És ö, megbeszéltük a, a részleteit, a technikai részleteket, aztán utána vagy összetalálkoztunk, vagy, vagy talán még a telefonban mondtam neki, hogy tulajdonképpen megkérdeztem tőle, hogy mi az oka, hogy ilyen stílusban beszél velem, hogy van esetleg valami más, amivel fölbosszantottam, vagy, vagy mi van emögött, És mondta, hogy, hogy, hogy nem, nem, nincs, és, és tényleg, és, és igazából leesett neki, hogy, hogy tényleg úgy beszéltem, de nem tudom miért, és, és lényegében megköszönt nekem hogy ezt a visszajelzést, mert ő mondta, hogy ő nem szeretné ilyen módon beszélni, de sajnos néha nem veszi észre magán ezt, és milyen jó, hogy szóltam, és lejegyek és szíves, bocsássak, bocsássak meg neki, hogyha tudok. És mondanom se kell, hogy a, a barátságunk egy még magasabb szintre, vagy még mélyebb szintre jutott, és, és azóta még jobban tudunk egymással kommunikálni, együttműködni. Úgyhogy ez csak egy apró áldás, apró példa arra, hogy milyen áldás lehet egy ilyen, egy ilyen megbeszélésben, amikor egyenesen az ember oda megy, nem máshova megy, nem terjeszt rossz híreket, hanem, hanem rendezi azzal, akivel rendezni való van. Most nyilván itt a szövegkörnyezet azt mutatja, hogy a tanítványokhoz beszél, és azt mondja, hogy az atyád fia, ugye, azt mondta? Atyád fia, vagy testvéred. Tehát hívő testvérekről van szó. Azt gondolom, hogy ez kiszélesíthető ez, és a, a világban is alkalmazható, sőt, ez az alapel ugyanúgy megáll a világban is, de itt elsősorban a testvérekről van szó, és a gyülekezetnek egy fontos mintát ad arra, hogy hogyan kell kezelnünk a sértéseket, bántásokat, amik előfordulnak, hogyha őszintek vagyunk, akkor minden héten különbözőek vagyunk, különböző módon látunk dolgokat, és hajlamosak vagyunk egymást megbántani. Hogyha viszont nem fogadja el ezt az intést, vagy ezt a, ezt a fedést a testvérem, akkor azt mondja, ha nem hallgat rád, vegyél magad mellé egyet vagy kettőt, hogy két-három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Mózesnek az ötödik levelében már látjuk azt, hogy amikor az ószövetségi törvény szerint is valaki, amikor védkezett, és bűnt követett el, akkor is ketten vagy hárman kellett, hogy ezt megerősítsék, nem pedig egy ember. Mert egy ember tévedhet, egy ember lehet elfogult, és hogyha valami komolyabb témáról, témáról van szó, aminek következménye van, vagy büntetés jár érte, vagy nagyon fontos tisztázni, akkor fontos az objektivitás. Fontos az, hogy, hogy pontosan jól lássák az emberek ezt a, ezt a kérdést. Úgyhogy uh, itt is erre az alapelvre utal, hogy akkor vegyél kettőt, vagy hármat, és úgy menjetek, beszéljetek ezzel az emberrel. Ez azért is jó egyébként, mert hogyha esetleg valami elfogultság volt, és, és uh, esetleg az fordult elő, hogy nem az védkezett, hogy nem csak az védkezett, akiről szó van, hanem a másik is vétkes, akkor uh, ebben a dologban is tisztázódnak a dolgok, hogyha két, három, ha egy-két ember még jön, aki nyilván Isten jár, és van egy bölcsessége Isten lelke által, vagy az ige által, akkor megvilágosodhatnak a, a dolgok. Majd hogyha azokra sem hallgat, akkor mondnak a gyülekezetnek. Ez az eklézia, amit a múltkor az előbb említettem. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Hát itt van ez a gyülekezet, amik akkor még egy leendő ö, szervezet vagy intézmény volt. és Nyilván nem arról van szó, hogy az egész gyülekezetnek utána hirdessétek ki, hogy ez az, az ember mit csinál, hanem a vezetőknek, vagy, vagy olyanoknak, akik köztudottan, szentélek által járnak, Istennel közösen, szorosan járnak, és bölcsességük lehet ebben a dologban. És ha azokra sem hallgat, akkor legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. Ugye, hát mi mint pogányból lettünk hívők, tehát mit jelent ez a pogány és a vámszedő dolog? Akkor ez azt jelentette, hogy az, aki nem tartozik az akkori gyülekezethez, a zsidósághoz. És manapság pedig azt jelenti, hogyha valaki védkezik és folyamatosan ebben a bűnben van, és nem hallgat egy valakire, aki figyelmezteti ebben, nem hallgat két-háromra, hogy nem hallgat a gyülekezet vezetőségére, akkor... Tekintsük olyannak, mint aki nem tartozik a gyülekezethez. Mi ennek a célja? Látjuk, hogy megjelent ez a dolog a, a korintusi gyülekezetben is, ahol Pálapostól személyesen járt el, mert egy olyan szexuális bűnben élt valaki, ami, ahogyan írja talán, még a, a világiak számára is ö, furcsa volt, vagy elképzelhetetlen. És... Ö, nem hallgatott senkire, úgyhogy kizárták a gyülekezetből azt a szemét. Hogyha akarjátok ezt majd olvasni, most nem megyünk bele, de az első korintusi levél 5. fejezetében olvashatunk például erről, aztán megemlíti a második korintusi levélben is, aki egyébként később megtért, és, és helyreállítatott az élete. És itt is a cél, Istennek a célja ezekkel a dolgokkal, mindig a helyreállítás, nem a megszégyenítés, hogy megkapja méltó büntetését, megkapta méltó, méltó büntetését a kereszten, amikor Jézus kifizette a büntetést mindenkiért. De nem helyes, hogy valaki bűnben járjon, egyértelmű bűnben, és nagyon kártékony az, hogyha valaki a gyülekezetben ilyet gyakorol, és mások ránéznek, és ó, oh, igen, és ő is ide tartozik, és mégis ezt csinálja. Egyrészt megtévesztő a kívülállóknak, másrészt megtévesztő annak a személynek, aki bűnben jár, és becsapja magát azzal, hogy eljön, úrvacsorát vesz, imádkozik, úgy csinál, mintha minden rendben volna, és nincsen rendben. Úgyhogy ez egy fontos gyakorlat, úgy tudom, hogy erre itt is volt egyébként már példa részletek nélkül, és ez egy nagyon fontos dolog, egy hatalmas nagyon fontos céljal, a helyreállításnak a céljával. Hogy ne legyen senki megtéveszve, és ne járjon bűnben. Hanem járjon világosságban, és legyen a kapcsolata rendben Istennel. 18-20-ig. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én menyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez az utolsó vagy huszadik verset, ezt sokszor idézzük egymásnak, és azt gondolom, hogy ez igaz általánosan is, ahogy mi gondoljuk. Ha már ketten-hárman összegyűltek, akkor Isten már ott van. Jézus már ott van közöttük. Igaz, hogy Jézus akkor is ott van, hogyha egyedül keresem őt, de közösségben bizonyosan ott van. Azonban milyen szövegkörnyezetben látjuk itt ezt a dolgot? Azt mondja, hogy amit megkötök a Földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldatok a Földön, a mennyben is oldva lesz. Ezt láttuk a múltkor, pont én beszéltem arról egy néhány fejezettel korábban, hogy mondta ezt Jézus Cezárai a Filippiben a tanítványoknak, ami azt gondolom, hogy arra utal, hogy kapnak bizonyos felelősséget és hatalmat, és útmutatást Istentől, a Szentlélek által, hogy döntéseket hozzanak a gyülekezetben, gyülekezeti tagokkal kapcsolatosan, amikor bűnről van szó, és valakit meg kell feddeni, valakit helyre kell igazítani. És hogyha valakit esetleg ki kell zárni a gyülekezetből, azért mert folyamatosan bűnben él. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a Földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én menyei atyám. Na, ez mit jelent? Ugye először is milyen szövegkörnyezetben van a fenyítésnek, feddésnek, ö, helyreállításnak a szövegkörnyezetében. Tehát nyilván ezekkel kapcsolatos dolgokra vonatkozik. De vajon érthető -e, értelmezhető -e ez az ige úgy, ahogyan szeretnénk sokszor érte értelmezni, Hogyha megnyerek valakit magam mellé, hogy imádkozzon egy bizonyos dologért, amit én nagyon-nagyon szeretnék, akkor ezt Jézus meg kell, hogy adja, mert megígérte. És ráállhatunk erre az ígéretre, testvérek, és Jézus megígérte, és köteles megtenni. Vagy hogyan kell ezt érteni szerintetek? Voltak ilyen próbálkozásaim nekem, talán nektek is voltak, nem tudom. Nagyon szerettem volna valamit, és kerestem valakit, mondjuk a nővéremet, aki szintén hívő volt, megbeszéltük, és ugye, ugye, ugye, te is így látod, persze, imádkozzunk, jó, jó. És imádkoztunk, és nem úgy lett, hogy nagyon szerettem volna. Mert nem vettem figyelembe, egy csomó más dolgot, ami erről szól, és ami itt van elrejtve, ugyanúgy ezekben a versekben. Csak nem, úgy, nem ugrik úgy kinekünk, amikor szeretnénk, hogy a Biblia azt mondja, amit mi szeretnénk, hogy mondjon. De nézzük meg, hogy mi van még itt a következő versben. Ugye megad mindent, igen, megadja mindent, amit kérnek. Így van. Mert ahol ketten vagy hárman egybe a kinek a nevében? Az én nevemben, mondja Jézus. Ott vagyok közöttük. Ezek a versek nem választhatók szét, sőt, jól tudjuk, hogy ezek a versek, a számok nem is voltak az eredeti szövegben. Csak a, a mi könnyebbségünkre azért, hogy megtaláljuk, megértsük, rendszer miatt lett később hozzáadva. Mit jelent az, hogy egybegyűlnek Jézusnak a nevében? Szerintetek. Egybígyülnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Hogyha telefonon beszélek valakivel, és nem jobbat mondok, mondjuk a feleségem beszél telefonon a testvérével, és megkéri a testvére, hogy mond már meg a Balázsnak, hogy lakkozzal le jól azt a kerítést, mert egyébként Tönkre fog menni. És akkor mit mond a feleségem? Jó, megmondom neki, várjál, már is mondom, hogy el ne felejtsem. Tesóm azt mondja, hogy lakozd a jól a kerítést, hogy tönkre ne menjen. Kinek a nevében mondta ezt? A testvérének a nevében. Hogyha Jézus nevében összegyűlünk, akkor azt keresük, ami ő szerinte való, ami az ő kijelentéséből származik, az ő lényéből származik nem pedig a, a mi akaratunk, vagy a, elsősorban a mi gondolatainkat. Ha az ő nevében összejövünk, akkor úgy jövünk össze, hogy ő rá figyelünk, azt keressük, amit ő mondana. Úgy igyekszünk tenni, ahogyan ő szeretné, hogy cselekedjünk. Hát ez, ezek a versek itt teljesen összekapcsolódnak, és szétválaszthatatlanok. És nyilván akkor, hogyha... Isten akarata szerint való, Jézus akarata szerint való, az a dolog, amiben egyébként egyet is értenek, hiszen tő, őtőle vették ezt a vezetést. A Szentlélek jelentette azt ki, Jézus nevében, Jézustól jövő üzenetet, és ha ebben egyet értenek, akkor Jézus ott lesz minden erejével, és természetesen megadja nekik, amit kérnek. Mondjuk talán helyreállítja azt az embert, ahogyan a korintusi levélben is végül az az ember aki ezt a nagy bűnt, ebben a nagy bűnben élt, helyre lett állítva, és visszatért a gyülekezethez. És elsősorban ugye Istenhez. Úgyhogy ez nem lehet számunkra egy trükk, vagy egy jó fogás, hogy Isten teljesítse a mi kívánalmainkat, hanem inkább egy hatalmas ígéret arra, hogy Jézusnak az akarata, ami a legeslegjobb mindenki számára, az érvényesül, és ezt kérhetjük, és akkor ő biztosan azt végre fogja hajtani. 21. 22. vers. Ekkor hozzáment Péter, és azt mondta, Uram, hányszor lehet az én testvéremnek, aki ellenem védkezni, és neki megbocsátanom? Még hétszer is? A Péternek mindig volt egy jó véleménye, vagy kérdése a dolgokhoz, és az akkori tanítás a farizeusok törvénytudók szerint az volt, hogyha valaki háromszor védkezik, akkor meg lehet neki bocsátani. Esetleg bizonyos feltételek mellett négyszer. És az volt a maximum. Úgyhogy Péter mit gondolhatott? Itt van ez a téma, ez a megbocsátás biztos többször kell, mint, mint ugye a farizeusok, mert már mondta, hogy nekünk jobbnak kell lenni, meg minden, hát akkor pff, legyen a duplája. Ezért biztos dicséretet kapok. Áldott vagy Péter, nem test és vér jelentette ez ki neked, azt mondja, hétszer. És a válasz, amit kap, az megdöbbentő, mert Jézus azt mondja, hogy nem azt mondom neked, hogy hétszer, még hétszer is, hanem még 77-szer is, írja az én Károlim, a mit írnak a többi fordítások? 70-szer, 70. 70 7-szer. 70 uh -huh. Igen. Az mennyi egyébként? Ti matematikusok. Mennyi? 490. Igen. Annyi. Múltkor a gyerekek is azt mondták, mert azt vettük velük. Az rengeteg, ugye? Tudok addig számolni, amikor valaki védkezik ellenetek? 490? Nem. A lényeg azt gondolom, hogy az, hogy, hogy végtelenszer, akármennyiszer, egészen addig is, amíg 490-ig el nem érünk. A nagyon nehézé teszi ez az életet, nem? Mert ugye mi is védkezünk, de kapunk is rendesen sebeket, és nagyon nehéz utat jel jelölt ki nekünk Jézus. Van egy kis uh, csoport, néhány ember át jönni uh, minden héten hozzánk, a, ahol lakunk, és tanulmányozzuk a Bibliának egy-egy szakaszát, és az egyik uh, hölgy, aki nagyon nehéz dolgokon megy, most keresztül azt mondta, hogy hogy nagyon nehéz utat, most egy néhány napja, nagyon nehéz utat jelölt ki nekünk Jézus. És ö, egyet kellett, hogy értsek vele, hogy, hogy tényleg nagyon nehéz megbocsátani, mindig küzdelmeken átmenni, és nem lehetünk úgy, mint a, mint a hitetlenek, hogy haragot tartunk, vagy visszavágunk valami gonossággal. mert hát az egyértelműen ö, ki van, ö, le van fektetve számunkra, hogy ezt, azt mi nem tehetjük. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog. És akkor... Jézus egy, egy példázatot mond erre a dologra, hogy még jobban megértsék a tanítványok ezt, és ez a 23-35-ig tól tartó versekben van, amit most meg fogunk nézni. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni hozzá, hozzá, bocsánat, a régi nyelvezet miatt egy kicsit nehezen olvasom, Hozának eléje egyet, aki tízezer talentummal volt adós. Nem, tud, nem tudott pedig fizetni, és parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenét, e van, és fizessenek. Leborulván azért a szóga előtte, könyörög vala neki, és ezt mondta. Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adóságot is elengedte neki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénáral volt neki adós, és megragadván azt, folytogatja, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lábai elé, vala neki. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönben veti, börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén minden megjelentének az ő ura, uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ura, mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna -e neked is könyörülnöd a szolgatásodon, amiképpen én is köny könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérnak kezébe, hóhérok kezébe, még nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én menyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok. Ki ki az ő atya fiának? az ő védkeit. Hát idáig fogjuk megnézni. Először is 23-as versben azt mondja, hogy annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa, és akkor jön a történet, hasonlatos. Amikor példázatot olvasunk, akkor óvakodnunk kell arra, hogy a tanításunkat, a pontos, precíz tanítást azt nem feltétlenül minden részletéből vesszük ki a példázatnak, mert lehet, hogy nem minden egyes apró részletében felel meg a, a helyes, teljes keresztény tanításnak, amit a Bibliában látunk. Ezt így előjáróban. Hasonlatos a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. És elővittek egyet, aki tízezer talentummal volt adós. Mennyi ez a tízezer talentum? Van-e valakinek sejtése arra, hogy mennyi lehet a tízezer talentum? Utána olvastam több kommentárban, magyarázatban, igen, magyarázatban, hogy ez mennyi lehet, és elég egyértelmű látszik, hogy mennyi, az egy talentum, az körülbelül, legalábbis körülbelül meg tudjuk mondani mai viszonylatban is, egy talentum az körülbelül 15 évnek a bére volt. És hogyha egy talentum 15 évnek a bére, akkor a tízezer talentum az 150 ezer évnyi bér. Egy embernek. Nagyon magas, ugye? Mindenki védkezett és hiával van Isten dicsőségének. Ugye ki ez a király? Kit, kit szimbolizál ez a király, aki számot ad? Nyilván Istent. És ennek az embernek, ahogy minden embernek, hatalmas adósága volt. Olyan adóság, amit lehetetlen kifizetni. Olyan mértékű, azt hiszem, ezt mind megértjük. Egy ilyen. Egyébként ez körülbelül ma a forintban olyan két és fél milliárd forintnak felel meg, amit én nem tudok értelmezni. A tévéhíradóban híradóban néha hallom, hogy mondják, hogy ennyi vagy annyiba kerül egy autópálya, vagy nem tudom mi, de ez számomra felfoghatatlan. Tehát egy hatalmas összegről van szó, amit bizonyosan senki sem, akármilyen ember nem tud kifizetni. És azt mondja a 25-ös vers, nem tudván pedig fizetni, parancsolt annak ura, hogy Adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Tehát nem csak az ő életére vonatkozik ez a nagy adóság, hanem mivel olyan nagy az adóság, olyan nagy ez az Isten dicsőségének a hiánya, ez a tartozás, hogy már szóba kerül itt a felesége, a gyermekei, és mindene, amilyen van. És amikor adóságban élünk, már mint bűnben, és Isten előtt nem vagyunk még tiszták, nem vettük át Jézusnak az ajándékát, bűnbocsánatát, akkor ez az adóság, ez a bűn, ami az életünkben van, ez hat azokra, akik körülöttünk vannak, a feleségünkre, a gyermekeinkre, a családunkra, és mindenünkre, ami van, rányomja a bélyegét, a bűn. Azt aztán leborult ez a, ez a szolga a 26-os versben, és könyörgött az urának, hogy uram, legyél türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De tudjuk azt, az összeg nagyságából, hogy ez a megfizetés ez lehetetlen lett volna. De ő azt kérte, nem azt kérte, hogy engedje el, hanem azt, hogy adjon neki időt, és megfizeti. És érdekes, mert... Sokszor az emberek is úgy gondolkodnak, vagy mi úgy gondolkodunk, hogy Isten nélkül, hogy igen, sok hibát is elkövettem, de sok jót is tettem, adtam ennek, meg adtam annak, meg törődtem ezekkel az emberekkel, és sok jót is tettem, és akkor majd a jó az, az valahogyan ellensúlyozza a sok rosszat, a sok bűnt. És majd valahogyan én azt kifizetem, és valahogy én megoldom. Köszönöm, nem kell nekem a megváltás, én ezt meg tudom oldani. De a biblia tanítása egyértelműen az, hogy ez lehetetlen. Úgyhogy mi a válasza az urának, ennek a nagy királynak, akinek hatalmas vagyona van, ha egy ember még ennyivel tartozhat neki? Azt mondja, hogy az úr pedig megszánta őt, ezt a szolgát, és elbocsátotta őt, elengedte őt, és az adósságot is elengedte neki. Elengedte ezt az egész adósságot. Ezek vagyunk mi, mellesleg. Kinek engedte el Isten az adóságát? Mindenkinek? Minden embernek? Volt egy vitám, egy néhány hete, találkoztam egy sportással és belekeveredtünk a Biblia dolgaiba, és más véleménye volt azon, hogy kik Isten gyermekei. Szóba került, hogy én legnagyobb Jónak azt tartom az életemben, hogy Isten gyermeke lehetek. És azt mondta, ahogy mindnyájan. És akkor elindult egy hosszú vita. És a Biblia tanítása szerint figyelmeztettem néhány dologra, vagy elmondtam neki néhány dolgot, hogy ez nem így van. Mert bár igen, Jézus elengedte, Isten elengedte mindenkinek a tartozását Jézusban, de aki nem fogadja azt el, aki nem veszi azt át a saját életére, annak végül is megmarad a tartozása. Na és utána mit csinált ez a szolga? Kiment a szolga, és találkozott egyel az ő szolgatásai közül, egy másikkal, aki száz dénáral volt neki adósa, és megfogta, és folytogatta, és fenyegette, hogy mindent azonnal fizessen meg neki, amivel tartozik. Na mennyi ez az összeg? Mit gondoltok? 100 dénár. Mennyi? Sokkal kevesebb, igen. Megközelítő szám esetleg valakinek egy tipp, hogy mennyivel kevesebb? Bizonyos számítások szerint az egy 600 ezred része annyira töredéke, ami körülbelül megfelel olyan 7 ezer forintnak, amiből lehet mondjuk venni egy, egy cipőt. Valamilyen cipőt. Lehet, hogy valaki dupla annyiért vesz, vagy háromszor annyiért, vagy mondjuk egy cipő talpat legalább. Egy cipőt, mondjuk maradjunk a cipőnél. Tehát egy cipővel tartozott neki valaki, vagy egy fél cipővel, attól függ milyen minőségű, és elkezdte folytogatni, és börtönbe akarta vetni. Azért fontos látnunk ezeket az arányokat, mert ez egy teljesen nonsense. Tehát Nem egy hasonló adóssága volt. Nem volt hasonló mértékű az a bűn, amit elkövetett ellene ez a személy, mint amekkora bűn árával ő tartozott. Hanem ahhoz képest egy elenyésző dolog volt. És azt hiszem, hogy Jézus... Próbál rávilágítani arra, hogy a mennyi szemszögéből, Isten szemszögéből, hogy néz ki ez a dolog. Mi látunk hatalmas különbségeket, hogy valakinek annyi bűne van, mint egy felhőkarcoló, nem fizet adót, elhagyta a feleségét, másnak pedig, hú, de szép életet ér, ez, ez, ez csupa jót tesz a városért, fölajánlást tett most is, jobban a politikusokkal is. Az újságok is őről a írnak, hogy milyen jó. És azt gondoljuk, hogy nagy különbség van köztük. De valójában azt mondja az ige, hogy mindenki védkezett, és, és hiával van Isten dicsőségének. És Isten előtt nincs nagy különbség. Isten előtt mindannyian ugyanúgy rászorulunk a, a megváltásra, amit egyedül Jézus tud el, elvégezni. Mindannyian olyan nagy tartozással vagyunk, két és fél milliárdal vagy, Mindenképpen akkorával, amit képtelenek vagyunk kifizetni. 150 ezer év munkájának a bérével. és mindannyian rászorulunk erre a, erre a megbocsátásra. És azok a sérelmek, amik minket érnek, még akkor is, hogyha hatalmasnak tűnnek a társainktól, vagy családtagjainktól, vagy gyermekünktől, még akkor is, hogyha nekünk az hatalmas mértékű, mert megkeseríti a szívünket, és nagyon nehéz vele megbírkózni, akkor is körülbelül egy közepesen gyenge cipőnek az árával azonosak. Annak a tükrében, amit Isten elengedett mi nekünk. Olvastuk ezt az igét az elején, a Kolossé 13-14 Domonkost kértem, hogy olvassa fel, ezt beszéltük meg, és ez nagyon jól összefoglalja, hogy mi történt mi velünk, ahogyan Jézus megbocsátotta a bűneinket. Elismétlem még egyszer. És titeket, kik halottak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített vagy életre keltett együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt, és azt eltette az útból, odaszegezvén oda azt a keresztfára. Megbocsátotta, eltörölte azt a hatalmas adóságot, amit soha nem lettünk volna képesek kifizetni. És mit tett még? Mit mond itt még, hogy mit tett még? Két dolog van itt, amit tett. Nem csak eltörölte, hanem mit csinált még? A 13-as versben azt is olvassuk, hogy megelevenített, vagy életre keltett együtt ő vele. Tehát nem csak eltörölt a bűnt, és úgy hagyott minket, ahogy voltunk képtelen módon, hogy, hogy, ahogyan képtelenek voltunk a keresztény életet helyesen élni, hanem életre keltett az ő lelke által. Ami érdekes a 30-as versben, hogy nem csak nem bocsátott meg ez az ember, a szolgatásának, hanem azt mondja, hogy nem akará, nem akarta, nem akart megbocsátani. Sokszor küzdünk a megbocsátással, mert nagyon nehéz dolog nekünk az, és idő kell hozzá, és keményen megpróbáltatunk, és térre kell esni, vagy néha le kell feküdni Isten előtt szinte teljesen tehetetlenül, és erőt kell tőle kérni ehhez. De ez a szolga, ez nem is akarta, nem akart megbocsátani, nem akarta elengedni a tartozást. És akkor látták a szolgatársai ezt, hogy mit tettek, mit tett, megszomorodtak és jelentették az urának, jelentették a királynak. És ő előhívta ezt a szolgát, el, előhívta és mondta neki, hogy gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked mivel, hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is elengedni a szolgatásodnak a tartozását. Miért gonosz ez a szolga? Nem csak azért, mert, mert nem engedte el ezt a tartozást, mert képtelen volt rá, vagy küzdött vele, hanem Egyből elutasította, nem akarta, egyáltalán nem is akarta ezt megpróbálni megtenni. És azt mondja, hogy megharagodott az Ura, és átadta a hóhérok kezébe, amíg megfizeti mind, amivel tartozik. És így cselekszik az én menyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátatok ki, ki az ő atya kiki ki az ő testvéreinek. Mit jelenthetnek ezek az utolsó versek itt? Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ha te megtértél, te újjá születtél, Isten neked megbocsátott, adta az ő lelkét, és te nem tudsz valakinek megbocsátani, és épp akkor jön el az utolsó nap az életedben, vagy épp akkor jön vissza Jézus, akkor, akkor te ki leszel rekesztve Isten országából? Azt jelentheti ez itt? Én azt gondolom, hogy nem. pedig azért nem, mert a az újszövetségben Jézus halála és feltámadása után, ezt pont fordítva látjuk egy másik sorrendben. Az Efézusi Levél 4. fejezetének 32. Versé így szól. 31-32. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén vagy megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Igen, ugyanaz az alapelv, nekünk is azt kell tenni, de mi az alapja annak, hogy mi megbocsátunk? Hogy Isten már megbocsátott nekünk mindent. Már eltörölt ezt az levelet. És ezért mi megbocsáthatunk. Azt hiszem, ezt elsősorban nem egy kárhoztatásnak kell látnunk, hanem egy, egy lehetőségnek. Egy feladatnak is igen, mert ahogy az a szomszédunk például mondta, hogy, hogy nagyon nehéz útra hívott el minket Isten. Ő egyébként most nagyon nehéz helyzetben van, és Isten sok mindent elvégzett már az életében, de most megy keresztül egy válláson. Úgyhogy azt gondolom, hogy érthető neki a nagy küzdelme, megbocsátással, a, a, egyáltalán a hétköznapokkal. És beszéltünk arról, hogy ugye tényleg ez a megbocsátás milyen nehéz. Mert mi keresztények, azt mondja a Biblia, hogy ne fizessetek gonoszsal a gonoszért. Mi azt nem tehetjük. Azon kívül, mivel keresztények vagyunk, Isten lelke által valahogy érzékenyebbek vagyunk a világ problémáira általánosan is. Nem tudunk úgy elmenni egy bűn, vagy egy bántás, vagy egy, vagy egy probléma, vagy egy igazságtalanság mellett, mint, mint sokan mások, akik elnyomják a, a lelkismeretüket. És ugye itt van ez a parancs, hogy meg kell bocsátanunk. De hogyan lehetséges az? És nyilvánvalóan ez csak is Isten lelke által lehetséges. És a választás, ami nekünk van, az az, hogy vagy megbocsátunk, és akkor hatalmas szabadságban és örömben, Szentlélek örömében járhatunk. Vagy pedig, hogyha úgy döntünk, hogy nem bocsátunk meg, akkor ugye átadnak minket a hóhírok kezébe, míg meg nem fizetjük a, a tartozást. És mit lehetnek ezek? Ez a, ez a gyötrelem, amit a hóhírok intéznek. Tudjuk azt, hogy, hogy ez sokszor lelki gyötrelem me jár. Hogyha nem tudunk megbocsátani, akkor küzdünk, és ö, kialakul Isten és köztünk is egy, egy valamilyen akadály, és nem tudjuk azt az örömteli keresztény életet megélni a mindennapjainkban, amit ő eltervezett a mi számunkra. És biztos vagyok benne, hogy ti is ismertek olyat, aki küzd ilyen dolgokkal, és nem sikerült túljutni a valamilyen nagymértékű Számára nagymértékű mértékű megbocsátáson. Én is ismerek ilyet, lehet, hogy a családotokban is van ilyen. És tudjuk, hogy ez egy, ez egy nagy küzdelem, és akár még fizikai betegséget is eredményezhet. Egyszer egy orvos azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy a kórházából, a klinikájáról az embereknek a felét haza lehetne küldeni, hogyha elfogadnák azt, azt a tényt, hogy megbocsátottak a bűneik. Mert sok lelki gyötrelem, meg nem bocsátás, küzdelem, harag, az még fizikai betegségekhez is vezet. És végezetül egy történet. Volt egy hölgy, akitről valószínűleg többen hallottatok, úgy hívták, hogy koriten Boom. Egy holland nő volt, és egy holland zsidó nő volt. Aki koncentrációs táborban volt nagyon sokáig, és az egész családját elveszítette ott maga mellett. És azt hiszem ő volt talán a legfiatalabb, nem ismerem a részleteit az életének, valamennyit olvastam róla, de valószínűleg látom fölcsillan néhány szem, többet tudtok róla. De hatalmas küzdelmeken ment keresztül, és mindezt hitteltette és Jézusban hitt, és Isten egy hatalmas szabadságot adott neki, egy nagy megbocsátást, ami egy óriási csoda, és ezért sok ember számára a mai kereszténységben egy nagy példa, és példaképé vált, és Isten nagyon használta őt sok helyen. Ugye elsősorban a megbocsátásról szóló tanításnak a a megerősítésére, és terjesztésére, meg az evangélium terjesztésére, és Ugye ő elveszítette az egész családját, szüleit, testvéreit a táborban, maga mellett, látván az ő szenvedésüket, küzdelmüket. És Isten így megtartotta őt, és hatalmasan bizonyságot tett erről a dologról. És egyszer, amikor előadást tartott az evangéliumról, a megbocsátásról, az életéről, akkor az előadás után többen jöttek hozzá kezet fogni, hálálkodni, megköszönni az üzenetet, és egyszer csak a sorba következett egy olyan ember, akinek lehetetlen volt a számára megbocsátania. Egy olyan SS-tiszt, aki felelős volt az ő családjának a kiírtásáért. És hirtelen lebénult. Mármint, hogy nem teljesen fizikailag, de, de lefagyott. Arról számol be, hogy Egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Az a hatalmas fájdalom, ami benne volt, az a hatalmas csalódás, ami benne volt, és az a harag nyilván ezelen a, e felé a, a férfi felé. És, viszont ebben a helyzetben nem tudott más tenni, hanem engedelmeskedett, és úgy döntött, hogy kinyújtja a kezét felé. Mert nyújtotta az az ember a kezét, kezét akarta vele fogni és ahogyan kinyújtotta a kezét, arról számol be, hogy valami hatalmas elektromossághoz hasonló, valami villamos energiához hasonló erő és, és megbocsátás árat át rajta keresztül, efelé az ember felé. És folytak a könnyek, és megtörtént ez a nagy megbocsátás, ami emberileg lehetetlen. És ez egy nagyon erős példa, igaz példa, de valójában igazán szívből megbocsátani nem tudunk. Isten segítség nélkül. És arról beszéltünk azzal a hölgyel is, aki a házi csoportunkon beszélt erről, hogy milyen nehéz az élet, hogy milyen sok bűn van, milyen sok nehézség, hogy igen, igen, nagyon nehéz. És a legnagyobb a a legnagyobb katasztrófa, a legnagyobb tragédia, ami történt, az az volt, hogy a, a legigazabb embert, aki semmilyen bűnt nem tett, keresztre vitték, megfeszítették, de utána feltámadt. És az az ember, az az Isten ember, az azt mondta, hogy ő életre keltett bennünket, akik, akik benne hiszünk, és adja az ő lelkét, hogy az ő élete rajtunk keresztül megnyilvánuljon. És így tudunk mi is megbocsátani. És ez egy küzdelem lehet, ez tarthat évekig, hónapokig, évekig esetleg, bizonyos nagy traumák esetében. De egy olyan küzdelem, ami elől mi nem térhetünk ki. De Istennek az egész ereje, Jézus feltámadásának az ereje, az mind a mi rendelkezésünkre áll. És lehet, hogy nekünk csak annyit kell mondani, hogy, hogy segíts Istenem, én, el, én erre megyek, de segíts! Hiszek, de segíts az én hitetlenségemen, Mert ez egy fontos dolog. És Isten ezen keresztül meg akar minket áldani, és meg fogja mutatni a dicsőségét. És sok áldás lesz benne. Az érzelmek, azok nem mindig jönnek egy pillanat alatt, nem mindig állnak a döntéseink mellé. Valaki egyszer azt mondta, hogy a, a döntéseinket előre tudjuk küldeni a villámgyors gyors vonattal, de az érzések azok sokszor csak a tehervonattal vonattal, utána. De Istennek ott van a szent lelke, és segítségünk áll ebben. Úgyhogy végezetül bátorítanának benneteket, magunkat arra, hogy, hogy imádkozzunk, úrvacsorát fogunk venni, emlékezzünk Jézusnak a halálára, és feltámadására vegyük a kenyeret és a bort, hogyha hiszel, akkor gyere és emlékezzél így, és kérjünk tőle erőt és segítséget ebben a dologban. Tehát ez egy nagy alaptétel, egy nagy alaplecke, amit nem kerülhetünk ki. Viszont hatalmas erő és hatalmas öröm vár ránk, ahogyan ebben Jézusnak engedelmeskedünk. És imádkozunk azokért is, akik esetleg a családunkban, vagy ismerettségi körünkben küzdenek ezzel a témával. Én is voltam így, te is voltál így. Imádkozunk azokért, akik most ez, ebben a nehézségben vannak, hogy Isten az ő lelke által segítsen nekik letenni, elengedni azt a, azt a közepes cipőnyi tartozást. Még akkor is, hogyha nagy, és még akkor is, hogyha nagyon fájdalmas. És szabadon élni. Ezt az életet, mert egy hatalmas öröm, és fény és világosság vár ránk, amikor Jézussal találkozunk. És ezért nem szükséges az, hogy ezt az életet hatalmas gyötrelemben töltjük el. Mert van erő, van segítség Istentől. Györe légy szíves, akkor vezessünk.